Ek is Liefie Jou, saam met Corrie, maandag en vrydag om 5 Goeiemiddag en hartelijke welkom bij Net Radio SA. My naam is Corrie met my program Mens Lief, ek is Liefie Jou. Ons het laas keer gesaas oor wat is vertrouwe en vandag is ons as jou vriende jou in die rug steek of onder die bus ingooi. Maar voor ons daarby kom, eers is die muziek en ek het hier vir Andrie het met bittershoed van liefde. Geniet ons saam met my. <mys> As net vir ons geleen, die dag, die sommer en die reen geleen, as is net geleen. As die dag moet kon dat jy moet gaan, net soos die sommer, ek kijk hoe jy moet gaan sal ek dan jou hand kan los naam van Uitersoet van liefde Vriendskap is daar die band wat jy met iemand het wat jou onvoorwaardelik ondersteen en bystaan dier dik en ding. Dit is toch so jammer dat vriende mekaar so makkelijk in die rug steek. Jy sal daarom heel belangrijk voel as jy jede klomp vriende kan heen heen en daar die vriend, of vriendin, sal jou nie rugsteek, terwyl sy jou grootste geheimen uitlap. Mens wat jy gedink het, jy altyd myn vriende gaan wees, kan die mens ledek in die rugsteek, so wees in jou pins, pasopens. Nou is die vraag, wat is a ware vriend? En is jy moeg, vir vriende wat jou in die rug steek. Vind ook uit, hoe om 'n ware vriend te vind, en hoe om self ook een te wees. Dit is so, dat daar te veel mense is, wat mekaar beskinner, en in die rug steek. En dag het jou in jou lijf vervoel, hoe onwaar stories van jou rond as jy by die werk of by die school of selfs as jy by tusn jou vriende is as jy voel hoe daar die onwaas die hare op jou arms reg oplet staan en het maak nogal seer as 'n mens so die ruggesteek die word dier mense wat jy vertrou het En die mens dink, mens is geseend, want jy het baie goeie vriende, maar dit is wat die mens dink, dit is nie altyd so nie. En leer ook jou kind van kleins af die rechte waardes oor vriendskap. Geniepsige mense steek mekaar in die rug. Dit is die wachte dat die mense vijande jou gaan verraai, maar dit is een ander saak as die mense familie en jou vriende jou in die rug steek. Dit is eenvoudig verpletterend, dit is verskrikkelijk seer. As dit nog my fiend was, wat my smaad, wat my so nie stek laat, is die ontnichtering wat die mens het, of kry as jy ontdek, dat daar die persoon, wat jy met al jou lief en leed vertrou het, jou nie regsteek. Ek self het die passieve mense en uit die aard van dit wat te mense doen, my ontmoet die mense dadeliks nie vir mense en is baie lekker. En ek gloe dat daar goedheid in ons specie is en ek denk ons allemaal gloe eers die goeie van die mense anders voort te mense die, mens, die lelike in die ander mense raak sien en die dat die mens seker so met die oudere ons saam, van beter moet weet, maar ek denk, dit is nou maar een ding van ons, dat die mens in een persoon vertrou, en daar die persoon vertrou met jou diepste geheime en dan maak dit so seer, as daar die persoon jou in die rug steek, of jou somme onder die bus ingooi. Kom ons, luister ek die, luister een bykie muziek, voortoos kyk wat maak een mens is iemand jou die, die rug steek. Kom ons luister na Rihanna Naal met a weier. As die lichte vervlauw, en ek is die meer onthou, dis in die mire van je ma ek kom buis. Jy is sê, is ek begin, en ek is net een vriendin, maar jy sê kweens jy jou in die rug steek, is daar die persoon wat by jou geld geleen het, nie jou geld vir jou teruggeen nie, daar die persoon wat jou kar gestamp het wat om by jou geleen het jou kar vir jou nie terugbring nie, of om vir jou stikken terugbring en nie vir jou mee met jou wil praat nie, want het jou gesien, as mesie jou geld skuld, hoe vannag kwaad raak hulle vir jou, het is hulle wat jou geld skuld, maar hulle is kwaad vir jou is dit skuldig gewete, of ek weet nie, dat weet my wiekie, wat denk jy daarvan? As een mens, iemand die het vir wie het, wat jou ewerskielik in die steek laat, of iets doen wat jou diepteleer stel, as jou held of jou din voede van klei het, Wat doen jy hier vergewe? Jy behou jou eie integriteit en jou waardes. Jy oordeel nie, want ons amal het foute. Maar, jy laat ook nie toe, dat daar die persoon jou weerskade berokken nie. Soms is het nodig om met een schoon gewete, een vriendskap, verhouding of vernootskap te breek, ten einde jou, jou saaf en jou geliefdes te beskerm. Nou is die vraag 1 dan, dan tel jy jou kop op, kyk jy wereld in die oe, en jy hou aan om virzichtig optimistisch te gloe in die goedheid van alle mense, ten spuite van die wet van die gemiddelde. Dit is wat die mens doen, as iemand jou so onder die bus ingooi. Vriendskap natuurlijk beperkinge, maats kan jou breek, maar daar kan ook een vriend wees, wat nader is as 'n broer, of 'n vriendin, wat nader is as 'n sister. A ware vriend is a groot gawe of jy kan sê die grootste gave, solang ons onthou, dat vriendskappe ook hulle beperking het. Vriende is nie na by familie nie, hulle kan jou net tot so ver help, ondersteun en jou dra. Ivers eindig hulle verplichting tegen jou, onthoud dit. Daar is ook vriendskappe wat metertijd doodloop. Die wegspring was bring was miskien goed, maar oor die jare het jy die kontekste verander en jy die belange verskuif, so dat jy van die ander ene vervreemd voel. Of die aansprake het te veel en te vermoeend geword, so dat jy doelbewis dit moes breek. Daar is ook vriendskappe wat van huis uit destruktief en toksies is, wat nie jou leven opheef en verryk nie, maar dit eders versuur, beduivel en ten gronderig, so dat jy terecht wonder, of dit hoge naam die naam van vriendskap werd is. Misschien eerder vernoote in die kwade, die onderduimse en die afbrekende. Kom ons luister nog so stikkie muziek, voordat ons verder gaan kyk na hierdie type Principe. En op my draa tafel het ek Adrian van Sigler met Wolf Blatz geniet om saam met my. van Ziegler met Wolf Blatt en ons kyk hier so na na hierdie type vriendschappen verder en die nie net ingeskakel het hy is ingeskakel by Net Radio SA en hy kers aan my korrie met my program mens lief, ek is lief vir jou Vriende kan die mens in die steek laat, jy selfs nie rugsteek, jy verraai, jy oneindig kweeds en seer maak, juist omdat jy jou so goed ken. Die spreekdichter ken hierdie ambivalente en problematise kante van vriendskap, want er hy daarna verwijs. Alhoewel al die vriend is wat nader aan jou kan wees as 'n broer, is daar ook maats, wat jou kan breek. Hiervoor, moet ons, op die uitkijk wees. Laat ons eder vriende het, ons vriende so kies, dat ons eder in die lewe sal opbouw en verreik, as om ons af te takel. Kyk na mense wat negatief is om jou, mense wat jou skade doen, hal die mense uit jou lewe uit. Sit hulle een kant, om ring jou met positiewe mense, mense wat jou help om jou lewe te verryk, wat opbou en saam met jou na 'n beter toekoms streef as mense wat jou afkraak en jou afbreek en jy altyds so swaar en depressief laat voel. Hou ook op om so alles vir vriende te vertel, dan sal jou vande minner van jou praat, want jy is geneig, om iemand so te vertrou, dat jy alles, wat in jou gedagte is aangin, met daar die persoon deel, en jy vergeet daar die persoon, dat ek net wacht, vir die oomlik, om dit, wat jy vir hom of haar te vertel, oor te vertel, vir ander mense, hy gebruik dalk dit, wat jy hom of haar vertel, as amenisie teen jou, om, om, beter in, of goed in die ander een sy oor te laat lyk. Like. Maar ou hou nie daar my rekening dat hy daar die persoon wat hy teen jou opmaak en wat hy die dinge wat jy daak in die oomlik van woede of oomlik van die presie kwijt geraak het, as hy daar die woorde oordra aan die ander persoon nie. So wees versichtig wat jy by jou mond laat uitkom. Hou Alles eerder binnen jou moen alles wat jou behaard het aan ander mense wat jy as een vriend of vriendin beskou te vertel nie. Daad die sogenaamde vriend of vriendin draai nie daarom en ga vertel vir jou vijande van jou planne en sovoorts. Jou vriende hoef nie alles of te veel van jou te weet nie. Die duivel is die kinder van die tong en nie van die hart nie. Hoe weet jy as iemand achter jou rug praat? Ons het allemaal al een keer geskinner en gesê of iets gesê van iemand anders. Maar het kan pijnlijk wees vir iemand om achter mense rug te praat. Of dit nou een vriend of een collega is met aandig in jou woorde en acties kan jou help om te bepaal of iemand achter jou rug praat. Jy kan ook die mense achter jou rug stop vir meer productieve verhoudings by jou werk of school en swang. Kom ons luister nog eens die muziek, dit is een heerlijke warm dag hier by my, ek weet nie, noordelijke half rond is dit nog cool, daar boe in die Nederlande en in die verenigdende koninkrijk, dit is daar nog heerlijk cool en mense brand nog kachels daar, maar dit is nog lekker warm in die zuidelijke half rond so ons het nou herfst maar binnenkort gaan ons kou ook kom maar kom ons luister nog een stikkie, een stikkie muziek en op my draadtafel het ek vir ons koos te met skaris die nie meer die donker kom van buiten En sy verdeer die ruiten En ek gooi nog Een paar kool op die veer En die tafel En die laaikas En alles wat eers Vast was Versmelt tot blote skaris Ten die meer Ons drome van gister Word somber En sinister Want kijk, alles het een vastgestelde u Ons beplant torenblokken, maar die sloopers is betrokken. En ons droom is bloedskadeus, die Die dorlige leiding, kom die voorspel tot die scheiding. Maar is alles recht, die liefde is een feest van die fyrige of maak, hoor ons later in die ofsak van die liefde is es kaak. door die ruiten en ek gooi nog een paar kolo op die veer en my voeten en my handen word ouwe kinderlanden en skari kaarten teen die kamermeer die wereld word een skari teen die muur Flikkerende skadi Tien die meer Koos de met skadi Tien meer Hoe om te weet of iemand achter jou rug praat Eerstens luister na jou woorde Beseef die valse komplimente en gee aandag aan die manier, waarop die persoon die vermoed, achter jou rug praat, met jou, van aangezicht tot aangezicht. Dikwyl sal iemand, wat met ons, achter ons rug praat, kwaad of ontsteld wees. Hierdie emosies kan ontstaan, in die manier, waarop hy met, hy met jou communikeer, soos om, afbrekende kommentaar, of om daak vals komplimente te maak. Soos iemand hulle onaangename opmerkings maak, en hulle sê, dis net een grap, kan dit moeilik wees om hulle voede te, ver, te ver, verberg. Nog een voorbeeld van een hegelachtigse komplement mag wees, by geluk met die toetrede. Ek het gehoor dat die school wonderlik is, om een staatsschool te wees. Tweeens, kyk of daar die persoon, Jou vraag vir my. As iemand achter jou rug praat, wil hy dat nie eerlik met jou wees oor sy gevoelens nie. Om enig twee vraag in daardie persoon te vraag, kan jou help om te bepaal of hy iets wegsteek. As hy hywig is om te reageer of blyk te lig, kan het beteken dat jy elders geklaai het. As jy bijvoorbeeld vermoed, dat iemand nie tevred is met jou prestasie of groepsprojek nie, kan jy vraag, is jy kwaad oor die projek? As jy jou vir my of jy sê, jy wil nie dat oor praat nie, dan het hy tak met iemand anders oor sy gevoelens gepraat. is benader een betrouwbare vriend en vraag hom of hy gerig gehoor het. Gaan saam met die vriend wat jy weet, jy kan vertrou en vraag iemand achter jou of iemand achter jou regisseas het. Verzeker hom dat jy hom nie sal betrek as jy die persoon wat jy het gedoen het en jy gesig staar neemt maar wees voorzichtig, wie jy vertrouw, soos ek sê, die mensen naan jou, maak jy die zeerste, die makste hond, by die zeerste. En ek het vir ons lekker, muziek vandag, hier so, kom ons luister, nog so stikkie muziek, en ek het vir ons, op die draaitafel, et ek modern talking, Met a brother Louis kom more than he can handle, girl, oh come and stay by me forever, ever, why does he go on pretending that his love is never ending, babe, don't let him say van Modern Talking. Ons kyk nog steeds na vriendskappe en hoe mense jou onder die bus ingooi. En kyk volgende wat dit beteken om een goeie vriend te wees. Ek het so stikkie raak gelees dat in december, 5 december in 2010 het die 42-jarige vrou in Britannia een selfmoordbrief op een bekende sociale netwerk geplaas. Haar boodskap was uit een wanhoopige hulp kreet en hoeveel die vrou meer as 1000 online op die sociale netwerk gehad het, het nie een van hulle gehelp nie. Die polisie het haar lichaam een dag later gevind, sy het een doodlijke oordosis geneem. Vandaag maak die hedendagse technologie dit vir ons moendlik om honderde of selfs duizende vriende op sociale netwerke te maak, dier bloedle naamwe by ons lijstkontakte te voeg en wanneer ons een van hierdie vriendskappen wil beëindig, dan skrap ons net hierdie persoonse so naam van ons lijst, en dit is so snaaks, dat baie mense, wat na is aan die mens, as die kwaad is vir jou, dan delete hulle jou van Facebook af, dan voel hulle nou baie goed, om het hulle hier nou ‘n punt gewys het, en jou somme gedelete en geblok het, maar, Is dit werkelijk nodig om ander mens te probeer seer maak hulle van Facebook aftal? Hoekom praat nie met mekaar nie? Sê vir mekaar wat fout is wat seer maak en sorteer het uit. Moet nie mekaar probeer seer maak en mense op Facebook so met die lied nie? Met die tragiese voorval wat ek gelees het oor die dame wat in Britannia Brita nou selfmoord gepleeg het, beklim dit toon dit een skokkende werkelijkheid. Baie mense het nie ware vriende neem. Een onlangse opname het getoen, dat ons nou minder werkelijke hechte vriende het, as vroer jare, alhoewel ons met meer mense omgaan. Dit is belangrik om goeie vriende te hee, dit weet ons amal. Mens besef ook dat vriendskap meer behels as om bloot op skakels op een rekenaarskerm of een slim voende klik. Waarna soek jy een vriend? Hoe kan jy of ek een goeie vriend wees vir die mens om ons? Wat vergt dit om blijvende vriendschapsbande te smeem? Ons kyk na vier rygleine. En dit kan ons daak help om een mens te wat ander mense as ‘n vriend sal wil hee. Onthou ook, natuurlijk omring mense hulle met suksesvolle mense. As jy suksesvoll is, sal baie mense jou vriend of jou vriendin wil hee wees. As jy baie geld het, dan het jy ook baie vriende. Maar kom ons kyk, wat beteken dit om ‘n goeie vriend vir iemand te wees. Eersens toon, dat jy werkelijk omgeemt. Vare vriendskabels, toegeweidheid. Met ander woorde, een goeie vriend voel, dat hy verantwoordelijkheid teener jou het, en hy gee werkelijk vir jou om. Hierdie toegeweidheid moet natuurlijk van twee kante afkom, en dit vereis inspanning en opoffering van alweer partijen. Maar die belonings is die moeite waard. Vra jou af, is ek bereid om van myself, my tyd en my middele aan my vriend te vriendin te gee? Onthou, om 'n goeie vriend te hee, moet jy eers een goeie vriend of vriendin wees. Tweedens, wees ‘n goeie communikeerder. Een ware vriendskap kan nie floreer sonder gereelde communicatie nie. Gesels dus oor dinge, waar jy daar belangstel. bij belang stel. Luister nou wat jou vriend of vriendin sê en respecteer sy of ware mening. Wanneer dit moeilik is, moet jy hom prijs en aanmoedig. Soms die vriendak raad of selfs die rechtwijsing nodig en dit is miskien nie altyd maklik om dit te gee nie. Maar jou loyale vriend of vriendin sal nie moed die om oor een ernstige tekoorkoming te praat en taktvol hoop aan te bied. Daardens koester realistiese verwachtinge Hoe nader ons aan 'n vriend of vriendin kom, hoe waarschijnliker is dit, dat ons self haar foute is al raak sien. Ons vriend is nie volmaak nie, en onthou, ons self is ook nie. Daarom moet ons nooit volmaak verwag, of eis van mense, met wie ons bevriend raak nie. Ons moet eerder hulle goeie eigenskap bewarteer, en hulle foute oor die hoofd sien. So vergeet, om volmaakte vriend of vriendin te hee. Ons ammele is net mense met menslike emoties, met menselike gedagtes, en nie een van ons is volmaak nie. En net soos ons wil hylle met ons foute oorsien, en vir ons liefjes, net soos ons is, so wil daar die vriend of vriendin, die saafde van my en jou ook hee. so ons moet onthou, ons is ook net mense. Vierens maak jou vriendekring groter. Ons moet wedeswaar voorzichtig wees wanneer ons ons vriende kies, maar dit betek nie dat ons kies van vriende beperkt moet bly tot mense van een sekere ouderdom of een sekere achtergrond nie. As ons belangslink toon in mense van alle ouderdomme kultuur en nationaliteite, kan ons ons leven werkelijk waar vir reik, want want elke mens is een machtom van inlichting, een machtom van kultuur, elke mens is een nek, so elke een het sy eie stikkie waarheid, sy eie stukkie waarde, wat hy heg aan sy vriendskap en sy vrienden en vriendinnen, en ons kan leer by elke lewe en onthou, nie een van ons is te oud om iets te leer nie, en daar die stikkie, kostbare, klein nood, wat jy van daar die vriend of vriendin kan ontvang, kan, so baie wees, dat het prijsloos is, jy kan daar die vriend, of vriendinse waardes, vir geen geld in die wereld koop nie, en die leer, baie, baie, baie, mense, Een ware vriend is baie moeilik om te vind. Amal kan sê dat die persoon hulle vriend of vriendin is, maar hoe kan jy rechtig sê of die persoon waar of nie waar is nie? En ons kyk na valse vriende en ware vriende, hoe om een valse vriend of vriendin raak te sien. Valse vriende maak nie een booging nie. Valse vriende verwag altyd dat iemand besoek, bel en sien, maar hulle wil nie sal poging doen nie, hulle wil nie sal poging aanwend nie, hulle dink dit is maar recht, om die poging in die verhouding te plaas nie, en dit kan die mens draai neer, so besoft vir daar die negatieve vriende, wat die mense positieve energie draai neer, omring jou met positieve mense, met positieve dinge, en moet dat jou geluk weggesteel word dier negativiteit neem. Valse vriend is ook nooit daar, wanneer mens hulle die meeste nodig het nie. Hulle het net altyd tyd vir hulle self en hulle eie doelwitte, en moet nie verwag dat hulle, hulle gedagtes en hulle tyd gaan afstaan om jou te help as jy hulp nodig het nie. Valse vriende is negatief. As jy met ander mense, of by ander mense is, sê valse vriende dinge soos, dis my vriend, ek hou rechtig van hom of haar, dis my sien, of dis my meisie, maar hulle optrede openbaar iets anders. Hulle wil nie rechtig jou vriend of vriendin wees neem. Hulle sit die beste voegie voor, en voor ander mense, sit hulle voor voordaar mense neer, en hulle lach en praat oor jou in jou gezicht, en dit is het teken dat dit valse vriende is. Hulle wil hulle saaf goed laat lyk, like, dier jou af te kraak en af te breek. Dit is nie, ware vriende nie. Hulle het ook altyd een negatieve, veroordelende houding, as jy hulle wil vertel van jou drome, wat jy wil bereik, sal hulle jou, jou uitlag en jou kritiseer in jou gezicht, En ek, bijvoorbeeld vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, dit is onmoendlik, hulle probeer jou altyd uit jou drome praat. Moe nie dat negatieve mense, wat nie werkelijk ware vriende is, jou drome stel nie. As jou droom dan werk word, sal hulle weer daar wees en sê, dit is my vriend of vriendin, hy of sy het dit gedoen, hys is talentvol selfs al het hulle jou glat nie ondersteen nie, en hulle mag ook sê, as dit nie vir hulle was nie, sal so jy nie bereik het, wat jy bereik het nie. En valse vriende hou nie geheime nie. Dis een eigenskap van valse vriende, wat nie kan staan nie. Valse vriende vertel altyd aan die mense se sake oor maar hulle wil nie hee dat iemand hulle bezigheid moet weet nie. Hulle gaan altyd rond in skinder oor, oor ander mensese geheimen, praat oor ander mensese swakhede, praat oor dinge wat ander mensese laat slag lyk. Like. Selfs as valse vriendskap een belofte maak, sal hulle jou nie, sal hulle nie a siel oor jou geheim vertel nie, so draai jy uit dit teenwoordigheid is, vertel hulle amal, so hulle sal jou beloof, hulle sal nie a siel vertel van jou geheime of dit wat jy oor vertel nie, maar so draai jy jou rug draai, dan herkel by hulle vinnig, of belgig al die volgende een, om te vertel wat jy vir hulle vertel het. Dit is baie baie slag as een mens nie een vriend of vriendin kan vertrouw nie. So bly stil. Moe te veel met mense deel nie. Moe nie jou diepste geheime met ander mense deel nie. Valse vriend is lief om aan die mens te, te vertel wat jy vir die vertel het. Hulle kan nie belofte saam nie. Valse vriende hou nie hulle woord nie. Valse vriende verlaat altyd mense in nood. Hulle noem nie, dat hulle planne verander nie, of dat daar iets gebeur het nie. Hulle sal nie daar wees vir jou, as julle nodig het nie. Hoe om een valse vriend of vriendin te hanteer, probeer, om hulle te vergewe, as hulle nog een kans, wil hy om jou vriend of vriendin te wees, maar wees voorzichtig. Hou op om jou geheime en jou diepste gedagtes met daar die vriend of vriendin te deel. Want as hy jou een keer in die rig gesteek of onder die bus ingegooi het, gaan hy waarschijnlijk dit weer een doen. Kom ons praat van ware vriende. Maar voor ons daarby kom, Eers weer, stik in my syk en ek te to bidraad toal voel Disturbed met the sound of silence, hier kom my met The Sound of Silence, en ek het werkelijk so lekker saam met jou gekuurd vandag. Ek sien my tyd is oor, so ons laat staan die onderwerp oor tot maandag toe, waar ons dan verder sal gesels oor vriende, ware vriende, en hoe om ware vriende te herken, en hoe jy ware vriende kan vertrouw. Moe nie weggaan die bly ingeskakel. Ons het vanavond sê weer vir Dr. Tini eindig op die licht met sy program Oerdenking bly ingeskakel. As daar nie lewendige programme op is nie, is daar heerlijke muziek om hier saam te keir. En natuurlijk is DJ Elkie op die lug om acht uur met sy program Muziek Mankie bly ingeskakel, speel saam dit is een heerlijke muziekspeelikie, hy speel so 9 tot 15 likies, waarin daar leidrade weggesteek is, en jy die leidrade met uitaal, die woorde met uitaal, en aan die einde van die speelikie, wat jy alle letters vir die daar woorde gehaal het, en jy bou, een plek naam, of een dorp naam, of iets dergeliks, dit is raarig heerlijke om saam te speel, en natuurlijk is daar borge, vir die program, so jy kan een prijs ook nog win, so speel saam, bly ingeskakel, keir saam, daar is hierdike muziek en keir die naweksaam met ons, onthou, ons het morgen oogend om 8 uur tot 9 uur is William wil op die lucht met wat nou, waar hy vir jou vertel wat oorals in die land gebeur, so as daar ietsie is wat jy dag wil doen, of as daar dag plek is om jy heen te gaan, jy kan dit elke saadrag oogend dis in 8 uur en 9 uur saam met William kry, En ons het dan ook natuurlijk my reis na die sterre vir nou om 6 en Dr. T, tini Eiders ook sy wil wilig met Meditation. En as jy program wil aanbied, moet nie skamwees nie, kontak my op ons webverf by www.netradio.sa.co.za is daar een hoogje met die woorde, kontak ons vir die forum by in, die e-post kom direct by my uit of op die blad, Onder rechts is daar een WhatsApp knoppie, klik op hom, en die WhatsApp kom direct by my uit, sit jou naam op, en waar dit gaan, as jy een uh, program wil aanbied, of as jy wil adverteer, of het program borg, kontak my geris daar, en ek kom terug na jou toe. Ek speel uit, liefdeke aand verder, tot morgen, tot ziens, lekker aand.